Năpasta. De Ion Luca Caragiale. Nu vreau să scape, firește, dar se întâmplă. Așa fac mai toți când scapă. Dintr-un tâi să arată pocăiți, se prefac proști, se dau tot cu binișorul și odată când le vine bine, pe aici se drum. Adică și ăsta era și se prefacea. Am înțeles. Știu eu. Fugi, bă, de acolo. Păi de ce să nu crezi că s-a prefăcut? Asta e, nouă ani de zile. Cine se preface atâta vreme așa și să nu fi fost nebun tot acolo ajunge. Până la urmă tot nebunește. Dacă a fost ticălos prostul, l-a găsit cu cămașea plină de sânge, a văzut la el a tuturul și amnarul mortului. Dacă s-a bucurat să fure niște nimicuri de la un mort pe care l-a găsit în pădure, eu stric, era tâmpit când i-a citit o sânda de. Cum? De unde ai văzut tu când i-a citit o sânda? A fost o judecată. Ai fost? La care e judecată? La jurați că l-au sândit. Ai fost tu la jurați? Și mie atâția ani de zile să nu-mi spui? Ce-am spus? Ba, nu. Așa e, nu. Firește, păi la ce? Să începi să îmbocești părăposatul.. pe răpăsatul? Dragomire. Ia citește-mă, înainte, să vedem ce s-a făcut nebunul. <coughs> ah. Precum și toate cercetările au fost zadarnice. Soldatul mărturisește că de multe ori a mers cu nebunul la apă, că îl lăsa la fântână singur și el se ducea să-și vază amanta. <coughs> Nebunul venea cu donițele pline și îl chema să se întoarcă împreună la temniță Tot timpul nebunul a fost ca și liber, în orice caz foarte puțin păzit Era bun și foarte simpatic tuturor Afară de accesurile acute în care l-a puca mania persecuției După cum afirmă soldatul, nebunul ar fi căzut în ocna veche Care e părăsită de pe vreme. Care să zic că a murit Ba bine că nu a murit Ia spune, Dragomire Ce fel de om era? Eu n-am văzut de când sunt o judecată la jurație Aș vrea să văd și eu odată Ce face, ce zice omul pe care îl judecă? Ce să facă? Stă și el între puști și așteaptă să se ispărăvească mai degrabă Dar tu, Dragomire, ai mers așa din întâmplare Ori din adins din adins? Așa nu ți-e bine? Păi de ce să merg din adins? Să a să fiu în oraș. Mă dusesem să văz niște lună. Ce faci acolo? Nimic. Ascult. Ascult! Nu începi ar să-l bocești pe răposatul. Că era am vorbit de el. Hai, da-te, începe. încelește Eu zic că nebunul nu era vinovat. degeaba l-a băgat 20 de ani la ognă. Știi că ar fi ciudat? Că s-a mai întâmplat așa lucru. Să pomeniști că prinde vreun har și la spune Uite, tot eu am făcut acum cu câțiva omorul din pădurea corbenului. Uite de ce și uite cum Hai? Se prea poate Păi ce te faci atunci cu nebunul? Care? Care a fost de degeaba Ai zis că a murit? Să zicem că trăiește Cum să trăiască? A căzut în loc, n părăsit Nu, să zicem că n-a căzut Să zicem că a fugit și pun mâna pe el Cine-i plătește atâția ani de necasă? Dumnezeu! Mai, Tu cam știi legi? Un omor! Nu-i așa că dacă vine singur peste 10 ani și se mărturisește, nu mai are nicio pedeapsă? Cât e, nu știu sigur, dar știu că e un termen. Dacă trece ăla, s-a ispravit. Cum adică, la 10 ani un ucigaș poate veni să spui singur ce a făcut și lumea îl lasă în pace? Așa e legea. Bună lege. Sau. De ce nu te pui tu să faci alta mai bună? Vezi de ce noi am spus? Pentru că de câte ori vine vorba de răposat ori își aduci aminte de el, îmi urlă toată ziua. Merg de aici și nu mai poți pe cap cobe. Știu că dacă m-ar omorât pe mine, mi-ai jucat hoara la soraci în loc să-mi faci pomană. Dacă era să bocești toată viața pe bărbatul tău de Deci- de ce ai măritat a Haide, mergi! De ce nu ești mai blând, dragomire? Pleacă o dată. Mă duc. Du-te la păcatele. Fie mai vere, aspru ești cu muiere. Ia, lasă mă în pace și tu. Știi tu cum trăiesc eu? Știi tu ce am făcut eu pentru femeia asta? Că mai bine frângeam gâtul până să nu o fi întâlnit Dacă nu era femeia asta îndărătnică, eu eram astăzi altfel de om Tu nu știi ce s-a petrecut între mine și ea Da, dar văz ce se petrece Vă canoniți unul pe altul degeabă Nici tu nu ești de ea, nici ea de tine i -a, a luat ca să aibă cine să-i ție soroacele de sufletul răposatului. Din ziua întâia cu și până astăzi, odată văzut o dată n-am văzut-o zâmbind. De atunci și până astăzi, cu trupul aici, pe lumea asta și cu gândul e la dumitru, lumea e altă. O fi fost cu ea mai bun ca tine. Mai bun? De unde știa ea din ziua întâi că nu o să fiu și o poate mai bun decât el? Eu nu iubeam. Că dacă n-aș fi iubit-o Și mai în sfârșit înțeleg Să plângă o femeie pe bărbat Dacă e văduvă Dar dacă s-a măritat odată cu altul Care-i a săra de asta Atunci de ce s-a mai maritat e... Da, de ce? Dacă nu se poate despărți de umbra răposatului Ba zi că e o femeie nebună Care mi-a stricat mintea și mie Păi eu sunt sănătos, crezi? De când am luat-o m săturat De opt ani de zile Dumitru și iar Dumitru Pe el L-auzi când vorbește ea Când mă uit la ea Îl văz pe el Eu trăiesc în casă, mănânc la masă Dorm la un loc cu stafia lui Asta nu o să mai meargă mult Uite-l Uite-l Ești pus să nu te văzi, Te duci ori mă duc eu Să nu te văzi. Ce vrei Ce te uiți așa la mine Ce gândești Eu l-am da. Spune Dragomire, ești nebun Nu, să ți spui Din două una ori crezi că l-am omorât eu Poftim, asta e vorbă de vorbit. Da. Și atunci de ce mai trăiești cu mine? Ori nu crezi Și atunci de ce mă chinuiești pe mine? Ce ai cu mine? lasă mă în pace pe mine cu Dumitru al tău lasă mă în pace Dragomire lasă mă pace Dragomire a dus Se duce la cărciuma păpii Acasă n-are Anco Tot aici ești? Gheorghe De ce nu-ți schimbi tu gândurile, mă băiete? Și vrei să-mi le schimbe ale mele Îmi pare rău de tine Așa necăjită cum sunt De ce nu mă lași tu necazului meu? Și mai mă torburi și tu Pentru că... Pentru că mă iubești Asta o știu Da, pentru că te iubesc Lasă-mă păcatelor mele, Gheorghe, și tu te Ești tânăr Mergi caută norocul la Iurea Așa cum mă iubești tu pe mine Eu nu te pot iubi Tu nu poți iubi Ba, Oi fi iubit și eu odată Dar n-am avut parte Acolo la mine a trecut vremea Iubiți norocul în altă parte În altă parte Bine de ce să-ți încurci tu o viață tânără cu pățeli trecute Să iei o femeie cu gânduri vechi Și voi chiar așa Cum să mă iei Ți-am spus Să mă desparți eu acum de dragomir Nu se poate Zici că ți-e negru să-l vezi Da Dar mie Dumnezeu mi l-a trimis pe el Și Dumnezeu știe ce face Eu trebuie să fac voia lui Bine, Anco, fă cum vrei Trăiește cum îți vine Eu m-am hotărât să plec din satul ăsta Să pleci? Da Eu te iubesc Tu nu mă poți iubi Ce ar semăna să mai stau aici degeaba Pleci? Da Lumea cam am simțit Eu să mă stăpânesc nu pot Și nu voi să mă fac de bajocuri Și să mă țiu de urmele tale ca un nătără. Nu mai merge, nu mai merge Să mai fiu prieten cu bărbatul tău Care nu-i om de felul meu Numai ca să te pot vedea mai des Ești o femeie, nu știu cum să -ți zic Ți-e drag să trăiești cu un om care se poartă cu tine ca cu un câine și măgonești pe mine, care te iubesc Bine, atunci mai bine să nu te mai văd de loc Care va să zică pleci adevărat? Da Când? Cât s-ar putea mai curând? Peste câteva zile Rău îmi pare De ce? De ce de ce îmi pare rau? Păi dacă nu mă iubești Ce copil ești Eu nu te iubesc Dar tu mă iubești pe mine Nu înțelegi tu Că mai dor o să-mi fie mai la urmă mie de tine Decât ție de mine? Atunci Ce? vino cu mine. Nu se poate Prin urmare eu ce să fac? Tu? Tu să te duci, Chiorghe, cu Dumnezeu De dorul meu să nu-ți pese Anca, plângi? Da pentru ce? De priso să-ți spui oh. Dacă plângi? Să-ți vorbesc drept, Gheorghe Eu sunt cu mult datoare ție Multă putere mi-a dat și tău Și gândul că un om așa ca tine Mă iubește Gândul că tu ai fi în stare să faci odată și odată o jertfă mare pentru mine Era sprijinul sufletului meu amărât Dacă tu te duci, cum rămân eu? Ce jertfă? Nu, nu poți acum, nu știu N-am ce să-ți spui Gheorghe, Gheorghe Dacă mă iubești mult Mult Du-te acum de dormit, nu știi ce? Ci... Vin o mâine dimineața aici Dragomir pleacă la că Putem sta mai multe vorbă Dute, hai, noapte bună Noapte bună, încă. Pleacă Gheorghe m chemat? Nu Pata, De ce? Nu pricepi Nu Tu n-ai simțit N-ai priceput deloc și eu te iubesc tu Pe mine Adevărat Adevărat Gheorghe Dragomir o să vie acum beat Când se întoarce beat mă jură și se culcă Și doarme dus de postăia lemne pe el Vino. De la tine din deal se vede fereastra asta Oblonul este închis Pândește Când vei vedea lampa la ochiul oblonului vino de grabă Te aștept da, da, dar să nu uiți că sunt neva lui Dragomij. Dacă moare el, sunt tata. Gheorghe, m-am jurat când o cădea a din tâi lopată de pământ pe coștiugul lui, eu o să fiu în brațele tale. Ai priceput să aștept o viață întreagă. Ești un pasc. Mai fi iubind tu, dar nu mă înțelegi. Gândește-te mai bine la ce am vorbit. Cum vezi lumina? Vino. Să nu te aștept. Atâtea. Da mă duc. O iubești. Da, da, te iubesc. Fiind în stare băiatul ăsta ușurel de câte să se laudă. Să vedem unde o fi câinele. La cârciuma, popi, joacă cărți și bea. Să vie iarbăat, să mă și să mă amenințe. Aș vrea să știu cât o să mai ții asta. Bine, el este Am încuiat Acum, acus. Bună vreme, nevastă Mulțumim dumii tale, Ce poftești? Îmi dai de mâncare stai nu-i din sat E străin N-avem de mâncare, omule, pleacă Da Mă las să dorm Să nu mă bați, să nu dai Dar de ce să te bat? Hai, du-te sănătos uh, Nu mai pot Dă-mi ceva să mănânc Fă-ți pomane Mi-e mi foame Vei fi bolnav? Nu Dar ce ai? mi -e foame. Sunt ostenit. Dar de unde vii, dumneata? Ehe, de departe. Tocmai de la munte. Și ce vânt a bătut pe la noi? M-am rătăcit. Dar încotro mergeai? Nu știu. Cum să nu știi unde mergeai? Vezi că eu sunt nebun. Nebun? Mhm. Mm Dar nu mă pucă întotdeauna. Și când mă chinuiește necuratul, nu mă vine mai ca a domnului de mă scapă Necuratul mi-a poruncit de două ori Să-mi fac seama singur Ca să-mi ia sufletul Sărămane, cine știe ce păcate da, Mai ca domnului nu l-a lăsat Și din ce ți-a venit? Din bătaie Și când mă speriu, mă apucă Fie pe pustii locuri Și când ea să mă apuce, îmi vine întâi Cu grijă și cu scârbă Și pe urmă cu spaimă Și mă arde Eu am o bubă Aici, înăuntru Dam dai? Ce? De mâncare ah, Uitasem, uitate arelele Na, omule Boda prostă Vrei și un rachiu? Dacă îmi dai Dar cum s-a întâmplat să-ți vie? E de mult? Vrea zece ani Zece ani? Și cine te-a bătut? De ce? Degeaba Eu eram pădurar la Corbeni Pădurar la Corbeni Cine te-a bătut? La judecată Că nu vroiam să spui Ce? Că de ce l-am omorât? Omorât? Doamne, Iisuse Hristoase, cine e omul ăsta? Te cheamă... Ion? Ion mă cheamă. Și zici că ai omorât pe... Pe Dumitru Cirezaru. Cum a ajuns fi? omul ăsta aici? Tu, Maica Domnului, i-ai fost călăuză, tu l-ai purtat pe căi necunoscute și mi l-ai trimis aici ca să ridice din calea hotărârii mele. Îndoiala. Acum. mi-e somn. Auz? De ce urlă câinele? Nu urlă. Ioane! Vrei să te culci? Da. Hai, vină cu mine. Haide, de aici. Hai. Când urlă câinele, moare cineva. Hai, hai, ce tiner, hai. Tu știi cine o să moară? Ei, O să moară Ion? Dacă Ion moare, scapă de dracu? Anco! Anco! Iorghe, ce cauți, ce vrei? Nu te-am spus să nu vii până nu ți face semn? Ți-am făcut semn? Vrei să dea dragomir peste tine aici? Pleacă! Hai tu te și nu mai veni până nu te chem! Stai să-ți spui. Am venit să-ți aduc o veste bună. Ce veste bună? Viu de la cărciu, mă popi. Dragomir e tot acolo. E băut. A jucat cărți, a pierdut și a făcut cinste la toți. E acolo popa, notarul, primarul, sunt toți în Asta ți-e vestea bună? Nu, stai, stai. Dragomir pleacă până în ziua. Da, merge la turg. Nu, pleacă. Nu se mai întoarce. Ce? Te lasă. Hai hai da, de, mai sunt și eu pe aici. Păi nu-ți pare bine. N-ai zis că mă iubești? Ida și-apoi, dacă te iubesc... Păi când bărbat... O stii, cum o să plece, dragomir? Unde e să pleci! Nu știu, n-am spus unde, Da. Și azi ziua bună de la toți. Zău, până ziua se pornește. Oh, vedea. a un Așa? La ce te gândești? Tu, bărbat, în toată firea, ori eu ești un om ușurel? Mă pot eu încrede în tine? Faci ce ți zici zice eu? Fac. De dragostea. Te dragostea, du-te... Și orice s-ar întâmpla până nu vezi semnul Nu te mișca Hai, fără vorbă multă, pleacă Anco Du-te Mă iubești! Da, dar du-te să nu te întâlnești cu el Hai, ia seama Să strig în gura mare, să dau pe vinovatul adevărat pe mâna judecătorilor și să scape nevinovat. Ca da, nu e la mea. Ce dovadă o să fie asta dacă el o tacă Ia, stai. Careva să zic că el mai are un an să o ducă cu frică în sân. Anul acesta o să umble fugar. Te pedepsit. Așa e legea. Bine. Dar eu pot să-l las așa. Nu, nu se poate nebunul să plătește Și fără altă vină nouă Nebunul tot are să fie prins până la urmă Și întors acolo de unde a fugit Și dacă e vorba Ce este mai bine pentru un nebun? Să șterească viața pribeac și chinuit Fără adăpost, fără o pe el, fără hrană Vor să trăiască la închisoare Îmbrăcat, hrănici, îngrijit La vreme și-a Să fie slobode mai bine să se bucure de lumina soarelui în bunăvoie. Dar e nebun. Mai are nebunul bunăvoie. Lumina soarelui fără lumina minții. Să-i ție lumina soarelui singură iarnă. Iarna de cald. Ori de foame vara. O să găsească ori nu în suple de creștin să-l miluiască cu o de pâine. O să degere. Ori să se coacă toată ziua nemâncat, gonit de lipsa lui de voie. Și seara o să doarnă de foame pe pământul cu ori și așa locul lui e la opnă. Dumnezeu știe pentru ce păcate. L-a aruncat în prăpastie, dar a fost și bun. Și-a luat mintea cu care să nu știe. I-a dat greutatea faptei, dar i-a luat cumpana. Anco, anco. Ai venit? Da, îți pare rău. Dacă îți pare rău mă duc chiar. Nu-mi pare rău că ai venit Îmi pare rău că ai venit iar beat Asta și e, sunt ce e drept sunt cam beat Am băut, dar de necaz am băut Dar să știi, numai de necazul tău De ce ai băut nu știu, știu că ești beat Hai, culcă-te Nu voi să mă culc, Cam de vorbă cu tine Hai, lasă că mai vorbim mâine dimineața Acum nu poți vorbi Ba, hai, poți, hai, hai, faci, hai. să dau. Tot mai vrei? Tot mai vreau nu vin și să stai aici, că am să vorbesc cu tine Da Na De ce vrei tu să mă otrăvești pe mine? Ești nebun, vai de capul tău Dar de ce să te otrăvesc? Ca să scap de mine, știu eu, și să trăiești cu altul Poate că ai pus ochii, bă, Gheorghe, învățătorul Am cam merozit eu ceva Vai de voi, vă pui capul la Vorbește aiurea să mă o întrăvește, ai? Ia, aici bea tu, tu. Să te văz eu, că bei. Na. Tu, Anco, spune drept ce gândești tu de mine. Bine gândesc. Bine? Bine să fie lasă o încurcată. Dragomire, când pleci tu? Unde să plec? În lume, știu eu unde. Am auzit că vrei să mă lași și să te duci încotroi vedea cu ochii. Cine ți-a spus? Ce-ți pasă. Da, de ce, Dragomire? Pentru că nu trăiesc bine cu tine Nu mă iubești Tu nu mi-ești nevastă Tu mi-ești Pentru că tu mai ai nenorocit pe mine Dacă nu te cunoștea pe tine Eu era să fiu altfel de om <hântul> <hântul> Ce om era să fiu eu? Asta a dus. Acu' e degeaba. Lasă o încurcădă. Ah. Și... Vrei să mă lași? Ascultă aici la mine unde ți-e gândul Eu am o daravelă de parte Trebuie să plec mâine dimineață Tu fii cu minte Stai acasă și mă așteaptă. Și să nu dea dracu Că te tai O să-ți mult? O lună, două, trei Mai mult un an nu știu. Dar ai să vii înapoi? He, firește că viu Tu ai să iei cu un scris de la popa Să-mi aduci aminte să-ți dau un scris 500 de lei Hanul poți să-l dai cu chirie. Tot popa vrea să-l ia. Și ța de subsură poți să o vinzi. Scândurile de la DEAL o să le aducă peste câteva zile. Mai ai să mai plătești vreo 35 de lei să le vinzi. Poți apuca pe ele până la 100 de lei. Torci, eu nu văd că spacea diata. Dragomile, tu n-ai să pleci. Cum se poate un ca asta? Să-ți lași tu casa ta și să fugi așa în lume, de ce? Ai scăpătat și mergi să slugărești unde nu te cunoaște nimeni? Uite, Ori ars focul și mergi să cauți adăpost în altă parte. Atunci ai făcut poate vreo faptă rea. Și se teamă de răspundere, de pleci așa în străinătăți de la tine și de la ei tăi. Că cine fuge așa? Cine își părăsește așa casa și locul tam, și-și ia lumea în cap? Doar oamenii deznătăștiți, ori făcătorii de rele, ori nebuni. Nebuli. Deznădăjit, n-ai de ce să fie că slavă Domnului, ai după ce bea apă Fapte rele zici că n-ai făcut Că tu știi și Dumnezeu ce stă pe cugetul tău Atunci, Doamne, iartă-mă, ai fi nebun De asta să nu râzi Ești tu nițel cam țâcnit, adică ce nițel Ești bine de tot De mult ți-ai pierdut țării ta Noaptea visezi urât și sai din som mereu se frică să dormi cu lampa stinsă mai înainte, unde se întâmpla la tine stembeți, Acum îți bei mințile dintr-un soi de rachiu. Mai înainte, măsele ai tu să fac pomană și să-ți eu să de sufletul lui Dumitru. că ți-a fost prieten bun, că e păcat că s-a prăpădit așa om de omenie. Ajunsesem să mă miri eu de tine. Cum tu, bărbatul meu, să nu mă lași o clipă măcar, să-mi uit de bărbatul meu al din tâi? De la o vreme încoace alta și alta... De... vorbești niște vorbe De nu te-ar cunoaște omul ar crede Ce vorbe, ce am zis Ce nu se cade să vorbești Înca ai la băutură calea Valea E omul cu mintea împâinjenită Dar erai treaz Ei, ce-am vorbit ne ai zis să-ți spui ce crezi eu de tine Că tu l-ai omorât pe Dumitru Și Gheorghe era de față Și tu ce ai răspuns Ți-am răspuns ca întotdeauna Că ești nebun Nebun Își vezi am luat seama că nu-ți place deloc să auzi vorba asta Ce să fie cu tine, dracomire? Eu gândesc că o fi vreun păcat Să te spovedești Să te grijești Dar ce, am să mor? Nu se spovedește omul Numai când are să moară mă spovedi altă dată. n-am vreme acum Când? Când mă-i întoarce Dacă te-i mai întoarce ei așa, dacă mă mai întoarce, mă spovedi. E, și-apoi ce? Așa e viața omului. Pe toți dracu-i încarecă. Toți o să moară, toți și eu o să mă și toți o să mor și Diori și toți. Pe rând, pe rând, ca la moară. Tu, femeie, tu ești ispita, Anco. Anco, Hai. Hai, tu n-auzi mm. Mâine dimineață plec mm. Tu de ce nu mă iubești mm. tu pe mine. Lasă-mă Nu te las, las. Lasă-mă, las. dragomire Ții tu mintea al la alte, la pomană? Că uitai să te întreb Când a venit rezervistul ăla, de ce ai fugit? Care rezervist? Ăla desemăna grozav cu Dumitru Tu știi care e ăla? Zici că pleci dizi de dimineață? Da, plec Atunci culcă-te ai și băut, e aproape de miezul nopții Mă duc Unde? Du-te și te odihnește Și... Și ce? Închină-te Să nu mai visezi urât Bine Dormi acum Închină-te, dragomire, că se apropie ceasul Să chem pe Gheorghe și să-l pui să-i sfărâme capul Să stau să mă spovedesc lui Gheorghe cu de -amănântul. Am eu de asta, acum? Pot să-i arăt lui așa de scurt și în pripă? Cum s-a strecurat și s-a înșirat Întelung, încet, încet, bănuială cu bănuială în sufletul meu Până să se înrădăcineze credința asta Că dragomir E vinovat Să-mi pierzi noaptea cu vorbe Dar Chiorghe poate să nu vrea Ori să nu fie în stare Să facă așa fapta Cum e băiatul lui Surel că, -i că -i, eu i fi spus? Nu N-am nevoie de ajutor să mă gândesc mai bine Cine nu o să creează că tot nebunul fugi de la ocnă. A omorât și pe Dragomir Dar de ce adică să-mi fac păcat Și să mai străgănesc pe nevinovat Aseară la Cârciumă Dragomir le-a spus la toți că pleacă în lume Am destul răgas până la ziua Să-l trăsc și să-l arunc în poț A plecat, satus! dus Nu mai vine azi, nu mai vine mâine, o lună, un an Nu mai vine deloc M-a părăsit Adică să fie greu lucru Doarme, e peat Doarme și cugetul lui și puterea lui Și viața lui ar încet și de cum arde de lumânarea fără să vrea să azi slabă, un copil fraged Hotărâre nu mai să aibă să sufle o dată și o stinge Ce să facă? Să-l trăsnesc în Să somn? moară fără să știe că moară? Fără să vază că eu îl să-și aducă minte de Dumitru Dacă nu vezi că vine Aia nu. nu mai e moarte Nu, nu vreau un somn Atunci ar fi parcă ar dormi mereu Da să-l deșteptăm pentru să știe că e bine moartea de la cine și de ce. Anco. Anco, am visat mult. Mă doare mâna. Ai urezi, te doare mâna din vis. Mă înjun eu, n-am semnul de mușcătură. Hai și jos, hai că tremuri. De unde ai tu mușcătura aia la mână, dragomile? De mult. Bine, de mult, dar de unde? M-a bătut când eram copil și m-a mușcat unul pe care-l De ce nu vrei tu să-mi spui ce ai pe suflet? Eu văz că tu nu ești în toate ale tale Tu ai un ghimbe în cugetul tău Destăinuiește-te mie Ție? Da, mie Spune și te ușurează Dacă ai duci o mult așa o să-mi nebunești Să-mi nebunesc? Da Ce ai visat? Un cap de mort? Cu dinți mari Vrea să mă muște Mă doare Te doare că nu vrei să spui Te doare că nu te hotărăști Să spargi buba și să arunci răutatea afară Ia ascultă, dragomire Adică ce ar fi Cum stăm noi aici amândoi Să te pomenești cu tumitru Că intră binișor pe ușă Uite pe colo Să-l vezi că vine Cum era el înalt și bunic Și se să frumos culea la masă în fața ta Ei, bună seara, frate, dragomire Ce mai faci? Mai ți-a aminte de mine? Ia uite, colo Colo Ia că-l! Cătă Ia cătăl Vino Vino, domiț. Uite-te! Uite! Știi cine e? E nebunul care a scăpat de la ochnă. Ioan! El! e Îmi dai să mănânc? Trebuie să-l oprim aici până mâine. Hai! Și-ți colea, Ioane! Șed. Cum e la ochnă, Ioane? Boda prostă, e bine. Și cum ai fugit de acolo? Vezi că s-a pogorât ca Domnului la mine Și zice, precum că Ioane, de data asta când ai ajunge la fântână sub deal O să-ți iasă înainte cine să te aducă la mine Și să vii negreșit, să vii că eu te scap de toți dușmanii tăi Și o să-ți fie bine, că eu, ca Domnului, o să pui stabilă între tine și rele Relele să nu mai poată trece la tine Și nici tu să nu mai poți trece la ele Pe urmăvere m-am dus la fântâna de sub Și-am pus donițele jos Ei, era frumos și cald și era pădurea singură Doar într-o tufă fluiera de departe unierlă Numai dinspre partea lui. Ia îmi iese înainte o feveriță Vezi, o trimisese maica domnului Sta în fața mea, în două labe Și se uita la mine drept cu ochii ei pei și galbeni Eu am dat surprins Când coloia, țuști, a sărit pe o cracă subțire de alun Acu se încovoia craca și s-a plecat cu ea până în pământ Acu se ridica Acum se ridica, a S-a plecat eu, după ea, ea iar înaintea mea, în două labe, se uita la mine, îi sclipeau ochii vere de parcă era două scântei și mă chema ia ca așa, hai, hai, hai. Ah, am umblat o zi întreagă, la urmă a pierit și am rămas rătăcit, Da. acum o să mă duc înapoi acasă. Unde acasă? La ochnă Ai scăpat și vrei să te duci singur înapoi? Da Dar de ce te-a închis pe tine, Ioane? Pentru că am omorât pe Dumitru Da, tu l-ai omorât? Eu Ba nu tu Ba eu Luleaua și Tutunul și Amnarul lui erau la mine Ei și apoi Dacă s-o găsi Luleaua și Tutunul și Amnarul tău la mine să cheamă că te-am omorât ai? Păi... Ascultă-l pe el, Ioan, tu stai degeaba închis Și o să scap curând de acolo, peste un an Mai am 11 ani Ba, unule. Ba, 11 Dacă mâine poimine o ieși un om și -o zice Dați-i drumul lui Ion, că nu este el vinovat, cineva. altcineva Alcineva? Ei, așa a făcut unul de la noi, de la Oclă O, milos, vere, Dumnezeu, familie Lasă-mă să-ți spui, e altcineva Ion a fost un prost I-a luat din buzunar lui Leaua și tutunul dar când i le-a luat, Dumitru era mort? Ba nu Ba era mort cu fața la pământ Ba nu, era trântit pe spate și a deschis ochii la mine Ce? Și apoi? Apoi i-a podidit sângele pe nas și pe gură Și a murit Ce te uiți la mine așa? Când l-ai găsit în pădure? Spun, spun să nu mă lovești, să nu mă bați și de te bate Ia, și jos pentru ce să te bat? Pentru că am omorât pe Dumitru Creștinul lui Dumnezeu înțelege că nu tu Nu eu? Dar cine? Spune cine, Dragomir? Nu te-a un tu în vorbă, ia să ne-ai Nu! pace Vrei să-ți spui eu, Ioane? Uite cine! Uite, Ioane, vezi tu? Asta a omorât pe Dumitru Zici tu că nu e așa Sunt prost eu că stau de vorbă cu doi nebuni Doi nebuni? Tu, femeie, stai aici De ce l-ai ucis mă pe creștin? Lasă-mă, nebunule! Atunci mea. dacă l-ai omorât tu pe mine, de ce m-a închis, mă? De ce m-a chinuit? De ce m-a lovit în cap? De ce, dacă tu ești vinovat? De ce mi-a făcut mie pupă aici înăuntru? Mă doare! Mă doare! Mă doare! Nu să scap! Stai! Stai aici! Acum! Stai aici! Tu ești dracu! Dacă tu ești dracu! De ce nu te duci mai să stai în Balta unde te-a mai, ca Domnului? Ori de ce nu mergi tu pe pustii locuri? Or de ce nu te întorci în fundul iadului? De ce? De ce să mă chinești tu pe mine? Mă, e la noi o ocnă părăsită, în fund e o baltă neagră. Dacă arunci o piatră, în fund, numai de departe din inima Pământului, începe să auie. Și răuie, și ie tot mereu și toma a doua zi tace, când zice Maica Domnului destul. Acolo să vii tu cu mine, să te iau decât, să te ridic, să te arunc în fundul bălții, așa, hai de, hai de, haide, -te, haide, haide, Să haide, haide, haide, haide, nebunule, scrăp capul, nu l-am stai, oprește-te nu el? nu no. ai zis tu? No. Tu ai zis Hai, scoală, no, no, no. scoală, dragomir. Atunci? No, Dragomire Atunci no, Mă duc Dragomire S-a dus no. S-a dus Se duce în sat Trebuie să ne întoarcem înapoi și no. să-l ținem aici Până vedem ce e de făcut Haide, haide după el Nu no, Fuge, nu o să-l mai ajungem Du-te tu Așteaptă tu. De-abia a început. Nu o să-l mai poată ajunge. Și chiar să-l ajungă, ce folos. Parcă să aibă ea destulă putere să se lupte cu nebunul. A putut femeia să mă vânză? acoar vrea să mă scape, dar nu o să poată. Ion O să spun că una pentru un an Să pierzi viața Într-un an n-are omul noroc. A trecut pe lângă mine acum Era bela la viță S-a dus încolo la vale Mi-e foame dăm mi să mănânc Și tu. Bea și tu. Ah. Eu unul la noi la Ocna, ce om bun vere, cum mă miluiește el pe mine. Mănâncă numai câte o fărămiță și tainul lui mi-l dă mie. Ăla a fost ucis pe tată său și-l băgase pe frate său la ochnă. Pe urmă, vezi ce l-a învățat pe el, maica domnului, să vie la ochnă și să spuie, eu am răpus pe taica. Luneica să-i dați drumul că nu e vinovat. Ia ca așa. Și... Și i-a dat drumul frățenii frățânii său și l-a închis pe el Pe el? Da, păi Într-un târziu după aia A aflat el că frățenii său umblă să moară Și s-a rugat să-l lase de la ocnă să meargă acasă cu soldați Numai pentru trei zile Că zice că ce-am avut eu cu taica aia a fost altă socoteală Dar nu voi să plece Aldeneica până nu mă ierta și l-a iertat? Da de unde? Nu l-a iertat? Nu N-a vrut să-l lase de la ochnă să meargă Și frateul său A murit așa? Mă, dragomire, mă Tu ești sănătos și cu mintea întreagă Și o să trăiești bine și eu O să mor așa, necăjit, bătut și nebun Ioane Vezi tu de ce n-ai venit să spui pe cum că Ion nu-i vinovat? Pe Ion l-ați bătut în cap degeaba. Luați-mă pe mine. Ce-am avut eu cu Dumitru e altă socoteală, dar pe Ion lăsați-l, săracu. Și Ion s-ar fi rugat la ca Domnului Bura pentru păcatele tale, vezi, vezi, vezi. Ioane, eu caut să te scap pe tine, tu să nu mai mergi, nu mai trebuie să mergi n-apoi la ochi, da? Dar unde o să mă duc eu? O să stai aici cu noi, ori nu, nu, mai bine să plecăm, vină cu mine. Scăpăm amândoi. Îți cumpăr haine, Pălărie cizme, de mâncare, de băutură, tot. Îți dau eu tot ce trebuie. Vino și tu cu mine. Unde? Cu meci să scoatem banii. Haide. Nu. nu. Nu, nu intru. Nu intru. Nu. Da, să nu pleci. Nu. A început iar, uh, când urlă câinele, moare cineva Gata? Ioane? Mi-e frig Acum plecăm, tu să nu vorbești nimic, Pedro Să mă las pe mine, hai Da, încotro, dragomire Încotro, neică, Ioane Ascultă, Anco Nu mai spune că știu Eram la ușă Vezi, dragomire? Când zic eu că tu ești mai nebun decât Să fugi în lume cu el Pe unde o să umbli? pe o să vă întâlniți cu oameni O să-l cunoască cineva E scăpat de la ochnă Și chiar să nu-l cunoască nimeni Poți tu să-i stăpânești mintea? dacă când lua iar turba Ca din aur Atunci ce copil o să auză asta și nu o să priceapă ce legătură e între oamenii ăștia doi de pribegesc în lume Fără să poată spune de unde vin, fără să știu unde se duc Dar ce să fac? Să rămâi aici Să-l ținem și pe el Până ne-am gândit la altceva mai cuminte. Dacă nu o să vrea, dacă nu-l putem ține Trebuie Trebuie să putem Cât o fi aici, îl iau eu pe seamă Ioane, Ioane da eu sunt vinovat. Mai ca Domnului mi-a zis să spui ca să nu mă loviți. Bateți-l, dați-i la cap, se preface că e nebun. Uite! Uite cum îl bate, uite cum îi dă la cap lui Ion. A, nu, nu dați! O să-i spargă oasele, îi turdește țeasta capului, o să-l omoare! Ioane! De ce mai bate pe Ion dacă a murit? Să-l ia de aici, e plin de sânge. Nu mai mișcă! Nu mai mișcă! A murit! Pleacă! Nu pune mâna! Să nu dați! Ion a murit! Nu puneți mâna! Ion... Ion merge la Maica Domnului! Ai după el! A luat cuțitul! nu e nimic! După el, să-l liniștim! S-a înjunghiat Înjunghiat aici, în casa noastră Ce-ai făcut, Ioane? Dă-mi apă Mi se tem Ține, Ioane Buda proste.. Maica Domnului mi-a zis, scoateți măruntaiele când intră în necuratul și aruncă-le câinelui. Ascultă, dragă Că eu, Maica Domnului, o să pui stabilă între tine și rele și o să dormi, o să dormi. Dă-mi apă! Marte! Scoate-mi măruntaiele dragomire Și dă-le câinelui să nu mai urle Și caută-mă la picior din jos de genunchi. Am un chimier. Să te duci la ochnă și să-l dai de la mine. Aluia de-a omorât pe tată său. Nu m rog, tată. O să ne apuce Uite-te pe merita! sus pe cracă! uite -o. Mai ca tu ești, tu, tu mă stai, stai când viu, așa viu. să te ierte, omule. Acuia cu dragomire. cu ce ne facem? Să dăm de știre. Vrei să intri or să mă bat și pe mine în fundul ochnii? Să zică că l-am omorât noi? Nu. Până acum nu știe nimeni că a venit aici. Să-l aruncăm în puțul îl părăsit. Mâine o m-a puțul și atât. Haide! Nu e vreme de pierdut, se luminează de ziua. Rămânem cu mortul în casă până mâine noaptea. Hai, pune mâna! Toacă de utrenie... Tâncai noroc la moarte, Ioane. Îți trage clopotele ca la toți creștinii. La alții nici măcar atâta Ce stai? Trebuie să te gătești de plecare De plecare? Firește De ce să mai plec? Că să scap și tu și să mă scap și pe mine Dacă se află și ești tot aici eu am tăcut Se cheamă că amândoi l-am omorât Eu sunt nevinovată Și nu vreau să cază vina pe mine Dacă vrei să stai Mă duc în sat și spui dacă plici, mă fac găsesc pe Ion în puț și dau de știre N-ai grijă, îți las o vreme destulă să ajungi departe Tu ești fugarul, tu vinovatul Și-am scăpat amândoi Vino și tu Dacă fug și eu, ca te vina pe mine, nu pot asta Nu ți-e rușine? Nu ți-a fost milă și păcat de Dumnezeu? Creștin ești tu? Om ești tu? Vine un biet păcătos în casa ta, îți cere o bucățică de pâine la masa ta. E și te roagă de a dă posupă tău, îți pune taina lui și tu? Fiară fără de lege, pui mâna pe cuțit și spinteci omul? Cu ce crești se bietul nebun? Ce piedică ți-era el în lumea asta largă, unde e loc pentru toți? De ce l-ai omorât pe Ion? Eu pe Ion? Pe Ion. Eu am omorât pe Ion. Râs? Nu tu, dar cine? Asta ce e? Sângele asta al cuie, nu-i sângele lui Ion? Uși de aici! Nu te încheia, dragomire, pe cămașii e puțin, în o daie, dincolo, e mult, uite, uite, aici e plin du te în curte, e stropit peste tot, mergi, descoate o găleată din pus să vezi apa roșie Tu, ucigașule, tu! O să te gunoiești de viu între pereții de sare umez Până o socotii Dumnezeu că a venit ceasul Să te cheme ca să te judece El mai bine Pentru ce? Pentru că ai ridicat viața altuia da, apoi, A lui Ion Femeie, dacă te-ar întreba cineva pe tine de asta Ce îi spune? Ce-am văzut Ce? Că Dragomir a răpus pe Ion Nu știu de ce Măcar că tu ai fost rău cu mine Mie tot mie milă de tine, dragomire Am să-ți dau o povață dacă s-o întâmpla și ne i avea noroc să scap până la urmă Dacă ori pune mâna pe tine Nu fi prost și te apuca să te găduiești cum faci cu mine Că acolo nu te joci ca aici Te ori pune la chinuri vai de viața ta O să-ți rupă carnea O să-ți mulgă dinții și unghiile Să-ți deschie țeasta capului Ascultă-mă pe mine Eu îți vorbesc de binele tău Care va să zică? Faci ce-ți spui eu Mărturisești că ai ucis pe Ion și te alegi numai cu pedeapsa În cai scapi de chinuri Dar dacă nu l-am ucis eu Asta e, începem iar, ba nu, ba da, ba da, ba nu Lasă-mă! Dragomir! Dragomir! Gheorghe, mergi în sat, ia pe primar și oricâți oameni găsești Spune că te-am trimis eu pentru un omor și vină cu ei. Ce? Mergeți, spui, o să vezi. Vino iute! Scoală, dragomire, T a sosit ceasul. Ceasul? Ceasul socotelii. stă drept. Adună-ți mințile câte le mai ai și răspunde la ce te o întreba. Pentru ce l-ai omorât? Nu l-am omorât eu N-ai fost tu aici, n-ai văzut tu? Nu pe Ion, pe Ion, lasă-l De altcineva îți vorbesc eu acum De cine? Știi de cine? Nu te mai preface Nu faci un pas de aici Până nu-i zici pe nume o odată Pe nume Dumitru Ai văzut? Așa Dumitru Ce l-ai ucis? Pentru tine Pentru mine Ca să te iau eu Cum l-ai ucis? Hai Spune Mă tot gonei Odată când ai ieșit de la biserică la vinerea mare Seara Ți-aduce aminte M-am dat pe lângă tine și ți-am zis încet Anco, de ce n-ai vrut să mă iei pe mine? Eu tot te iubesc Lasă-l pe Dumitru și vino Ți-aduce aminte? Da, mi-aduc Tu mi-ai răspuns Am bărbat Lasă-mă în pace Și? Tu? Eu am plecat acasă N-am dormit toată noaptea Și dimineața M-am hotărât Cum ai făcut? Știam când se întoarce De la deal prin pădure Și l-am așteptat Venea șuierând Ne-am întâlnit Ne-am dat în vorbă I-am arătat O plută înaltă El a ridicat Ochii în sus Am tras cuțitul Și până s-a plece iar ochii Ei Înainte Ce să-ți mai spui El Ce-a făcut A țipat și a căzut în genunchi A dat să scoată cuțitul Dar m-am repezit și L-am lovit peste mână Și l-a beregat Când m-am aplicat la el M-am mușcat de mână De la el era mușcătura Pe urmă l-am întors cu fața în jos Am mers la fântână de m-am spălat Și m-am dus acasă să mă culc Că nu mai puteam Că deam, deam picioarele de ostenit Ion l-a găsit acolo Pe urmă știi Știu La un an ai venit și mi-ai zis Anco nu-ți mai trăiește bărbatul ei, vorba ta Și glasul cum i-ai spus-o Mi-au dat un șunchi, până în inima Nici nu te luam altfel, că mi erai urât Da, te-am luat ca să te aduc în sfârșit aici De la început te-am bănuit Tot ce ai făcut pe urmă Întâi grija de sufletul răposatului, apoi... Spaimele și turba ta când îți pomeneam de el Vorbele tale fără șir Tot de omorători și de termenele Până când încape pedeapsa Și visurile tale cu capeti de morți Care te mușcă și câte altele Puneau mai mult temei bănuieli mele Mai întâi mă hotărâsem să te curăți Ba, era să bag și alt suflet în păcat Pe urmă am stat să mă gândesc mai bine. Adine, ori credeam că o să te sugrume nebunul. Era să lasă te socotești cu el. Dar aveam și eu cu tine o răfuială mai mare. Nu te puteam lăsa să treci dincolo așa nejudecat aici. Te-am judecat? Te-ai mărturisit? Trebuie să-ți dau acum Pe ce ți se cade Că ai răpus pe omul Și mi-era drag ca lumina ochilor Tu Care mi-ai fost urât Totdeauna Eu te-am iubit și... Și? Și da Acu e degeaba Eu trebuie să plec în lume Tu Poate să... Ei, pe Gheorghe, dar să știi că tot te iubesc Da? Așteaptă să vezi tu acum Cum o să-ți plătesc eu ție dragostea? Anco, eu plec să mă iert. Să te iert? De-aia te-am răbdat eu lângă mine de am umblat eu atâta vreme să te aduc aici Ca să te iert Daci amă, vine cineva Da, vine Gheorghe cu oameni Vin să te ridice că ai omorât pe Ion Pe Ion? Tu m-ai vândut Cu Dar voi cine? Bine, vre, bine, vre, vreau să scap Nu vreau să pui mâna pe mine mi frica să scap. Nu sîn băte. Hai, se hai, nu hai, poate! hai, eu! hai, haide hai, hai, hai, hai, hai, Merg eu! mă hai, mă hai, hai, hai, hai, hai, Oameni buni, a tras aseară la noi în gazdă un biet drumeț. Nu știu de unde venea, nici unde se ducea. L-a ucis bărbatul meu. În o daie, colea, uitați-vă, e lac de sânge. Căutați un puțul al părăsit de lângă grădină. Avea, nenorocitul de el, un chimir la picior. Acu' e la Dragomir, în buzunar. De ce omorâști creștinul mă? Luați-l! Oameni buni, eu v-am descoperit fapta. Dar omul ăsta e bărbatul meu. O să mi-l luați de tot. Rămâi singură. Trebuie să mă lăsați să-i spui și eu o vorbă. Dragomire, uită-te la mine pentru faptă răsplat. Ați ascultat Năpasta de Ion Luca Caragiale Distribuția a fost următoarea Anca Rodica Negrea Dragomir Petre Nicolae Ion Gheorghe Visu Gheorghe Ion Grosu Regia de montaj Mirela Anton și Bogdan Golovei Regia de studio, Milica Crenicianu, Regia tehnică, Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte.